Sanna elbor Charlie lugnar sin ettåriga son och försöker få fyraåriga årige Amir att inte springa iväg till lekplatsen utan sitta kvar i Arbetsförmedlingens väntsal. Lille Malek blir ett år samma dag och Sanna har kommit för att skriva in sig i förhoppning att snart börja jobba igen efter mammaledigheten. 30-åriga Sanna har gott om arbetslivserfarenhet. Hon har bland annat jobbat inom vården, i butik och på förskola. Fram till nyligen kunde hon alltid snabbt få tag på jobb. Men när jag, fick, när jag tog på mig slöja så var det jättesvårt och jag kunde lägga märke till att hur, hur chefer reagerar på det. Det var för fyra år sedan i samband med att hon var på besök i Libanon som Sannel Borsali fattade beslutet hon länge funderat över. Att börja använda slöja. Vid den tidpunkten jobbade hon i en bokaffär på flygplatsen Castro. När jag åkte tillbaka till jobbet efter min semester så blev det bara så att du får inte komma tillbaka, du får inte ha religiösa symboler. Men jag fick acceptera det för jag visste redan från kontraktet att det står att man ska inte ha religiösa symboler. Det konstiga är att min chef hade religiösa symboler. Hur då? Han hade halsband, korshalsband. Med ett kors. Ja. Och du vet när, jag, när vi hade ramadandag så fastade jag och de tyckte det var lite konstigt. Och så bad jag. Så de tyckte det var lite konstigt. Du får inte vara där typ. När hon sen jobbade som vårdbiträde fick Sanna gå innan hon blev inlasad. Medan andra, utan slöja, fick vara kvar. Och även när hon sökte jobb blev slöjan ett uppenbart hinder. Till exempel när hon sökte en tjänst på en smyckesbutik i Malmö. Ja, jag fick ett samtal och så chefen sa till mig Vi behöver tre fastanställda och du är en av dem, vi kommer fastanställa dig Så vi ska skriva på kontrakt när du kommer Och så sa hon till mig, då ska vi träffas och skriva på kontraktet Och sen när hon väl såg mig, kändes det som om hon backade ur så Till slut så sa jag till henne, skulle vi inte skriva på kontraktet För du sa att vi skulle göra dig redan idag Hon bara nej, alltså nu vet vi, vi ute efter någon som kan ta på och vara smycken och visa upp det till kunder så att det kommer inte funka. Jag bara, ja okej, okay. inga problem, får jag prova nästa. Hur tog du det då? Alltså jag, jag, mina vänner har pratat mycket om att det, man kommer komma på sådana folk. Man kommer så, stötta på yes, sådana människor? Ja, alltså det, det känns som diskriminering. Alltså jag märker själv när jag går ut på stan att alltså vissa tittar annorlunda så det finns diskriminering i Sverige. Det finns, för vi betraktas som annorlunda än de svenskarna. Var det etnisk diskriminering som Sanna Elborchali utsattes för när hon inte fick jobba i en smyckesbutik med slöja på? Det är ofta svårt att avgöra vad som är diskriminering och inte. Jag har själv många gånger funderat. Agerar den här personen så här mot mig på grund av min etnicitet? Inom vissa områden ger forskningen en entydig bild av att det sker diskriminering i Sverige. Det handlar om såväl arbets- som bostadsmarknaden. Och att gjort åtskillighet har man skickat ut identiska bostads- eller arbetsansökningar- där det enda som skilt dem åt varit en sökandes namn- som antytt att en sökande har varit antingen svensk eller från Mellanöstern. I alla studier har resultatet visat att den med svensk klingande namn haft en betydligt större chans att få lägenhet eller jobb, mellan 50 och 150 procent större chans. Att siffran sedan varierar så mycket har troligen att göra med att metoderna har skiftat. Exempelvis har studier där man sökt jobb via telefon visat att det är större chans att den med arabisk klingande namn får komma på intervju jämfört med studier där man sökt jobb via brev. Är det mest din kollegas böcker som... Ja, precis. Ja, för... Så mycket om barn, säger jag. Ja, precis. Jag fick fastnadsen i nu i, i mass. Jag träffar forskaren Richard Karlsson vid Linnéuniversitetet på hans kontor i Kalmar. Ett kontor är inte mycket större än en hall som han delar med en kollega. Och nästan alla böcker och foton i rummet är hennes. Richard är nyanställd. Hans avhandling i psykologi som lades upp vid Lunds universitet för ett år sedan väckte rätt stor uppmärksamhet. Precis som en rad tidigare studier visar den på att det sker diskriminering på arbetsmarknaden. Men Rickard har också tittat på hur stereotyper påverkar diskrimineringen. I en forskningsrapport skickade Rickard Karlsson och hans kollegor ut över 5 000 jobbansökningar med namnen Edik och Hassan. Resultatet blev att Edik blev kallad på 50 fler intervjuer än Hassan. Men siffran kunde variera beroende på Hassans personliga brev. Så Hassa måste till exempel framställa sig som varmare, trevligare, vänligare och mer kompetent än Erik för att ha, för att ha motsvarande chanser. Och det blir också ett sätt att man kan se då hur, liksom, hur mycket vad betyder den här diskrimineringen. För att en siffra, man säger att diskrimineringen är 30% eller man säger att den är 10 procentenheter eller hur man uttrycker det så, det är ganska så abstrakt. Men om man kan relatera den till någonting då, som vi gjorde i en undersökning där vi såg att om Hassan är vänlig och trevlig och framstår som väldigt driven och ambitiös så behandlas han motsvarande som Erik om Erik är lite, lite halvtjurig och inte, inte så lite lat kanske åt det hållet. Då, va? då behandlas man lika då. Då får man någon slags förståelse för hur mycket betyder den här diskrimineringen. De fältstudier som har gjorts i Sverige har alla jämfört chanserna för den med svensklingande namn och den som verkar komma från Mellanöstern eller uppfattas som att vara slim. En grupp som forskarna anser är särskilt utsatt för diskriminering. Något som Richard Karlsson menar har att göra med att den stereotypa bilden av muslimska män bara är negativ. Det är för de här grupperna stereotyperas som varken, varken varma, trevliga eller särskilt kompetenta. Men som att ha andra grupper då, som till exempel tyskar. Kan man ha en författande mening om att de är inte så trevliga kanske men de är mer kompetenta då? Och som kan man jämföra den mot greker som man istället har en författare menar att de ska vara väldigt trevliga och vänliga och empatiska men inte så driftiga, ambitiösa och intelligenta. Så där är det en blandad diskriminering. då. Den diskriminering man faktiskt kommer att utsättas för den beror ju på din, vilket sammanhang du är i. då. Alltså en, en tysk som skulle då i princip kunna utsättas för ganska mycket diskriminering om tysken vill slå sig fram inom områden där värme och, och, och den biten är väldigt viktigt. Då. Där är det en nackdel. Då. Medan tysken favoriseras i sammanhang där man... Där, där vi associerar med tyska, effektivitet och produktivitet. Men grupper då som associeras till exempel som muslimer eller araber då, där de har ingen fördel i något sammanhang vad man kan se egentligen utan där, egentligen, där är det en diskriminering som berörs om att det är, en, det är en nackdel i alla sammanhang. Så det är en väldigt utsatt grupp. Du talar mycket om stereotyper i din avhandling. Mm. Vad bygger då de stereotyperna på? ja De teorier man, man utgår från är att stereotyper skapas ju utifrån de observationerna som vi gör om vår värld för att vi ska få fram förenklade bilder så att vi ska kunna få en slags ordning i en av värld. Och problemet med stereotyper är ju, är ju att man ser till exempel att grupper som man observerar och ser då att de har, har inte höga positioner i samhället, de har låg status då tenderar man att anta att de inte är så intelligenta och kompetenta eftersom att det finns en association att duktiga drivna människor får höga positioner i samhället. Och de som konkurrerar med den kan man ofta, ser man ofta som att de inte är så trevliga för att vi har en, en tendens då att se på konkurrenter som inte är så trevliga då. Alltså det är inte våra vänner, alltså det är man, man tävlar mot på något sätt då. Så, så beroende på vad vi observerar för någonting där så, kom, så bildas det olika uppfattningar. Sen påverkas ju naturligtvis av den allmänna diskussionen och medierapportering och så olika saker då som är med och, och bildar det här innehållet då. Med andra ord, ifall det redan finns en, en grupp som är underordnad i samhället mm. så kommer det fortsätta befästa sig eftersom vi har en uppfattning om att det måste finnas någon slags logik bakom den ordningen, eller? Ja, absolut. absolut. Så tänker man att man, när man ser en grupp som är, till exempel har, har en låg socioekonomisk status då, så, så skapas en association som blir som en förklaring då. Det finns flera olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förklara diskriminering. Inom nationalekonomin talar man oftast om två, preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. Preferensdiskriminering innebär att arbetsgivaren helt enkelt inte gillar en grupp och därför väljer bort dem eller tror att de anställda på arbetsplatsen eller kunderna inte gillar en viss grupp, såsom invandrare. Statistisk diskriminering är när arbetsgivaren väljer bort de som tillhör en viss grupp på grund av att man utgår från antaganden om att den gruppen generellt sett saknar vissa kompetenser. Till exempel inte talar bra svenska. Doktorn i psykologi, Richard Karlsson, tycker båda dessa förklaringsmodeller är viktiga men vill betona ytterligare en. Man har automatiska, ibland omedvetna föreställningar då och att även om, visst man kanske vet om att man har negativa föreställningar om invandrare. Men man, man är inte medveten om hur mycket det påverkar en. Och då ligger inget tankarbete bakom det här. Utan det är att man läser en ansökan skriven ut av Hassan och en ansökan som är skriven ut av Erik. Och sen efter det så känns den ansökan som är skriven ut av Erik. Den känns bara bättre. Man kan inte riktigt sätta fingret på honom men han verkar vara bättre. Och det kallar man för... Eh, implicit eller att, att, automatisk diskriminering. Då. Och det är nog någonting som många skulle kanske vilja klassa som kanske vardagsrasism eller så, om man ska tänka på det sättet. Bortom nationalekonomin och psykologin finns forskare som vill sätta in diskrimineringen i ett större sammanhang. Vad coolt. Den där lilla skulpturen du har bakom dig. Här. Ja, det är den som på det som hände i veckor. Ja, när den tant... Ja. slog en nazist med ja. sin handväska. Ja, Anders Nergard är docent i sociologi vid Linköpings universitet. Men han forskade inte bara i frågor gällande rasism och diskriminering. I hans hem märks hans antirasistiska engagemang överallt. I vardagsrummet står exempelvis en färggrann skulptur som avbildar det berömda foto när en äldre dam smäller till en ung nazist med sin handväska. Och en vägg i hallen pryds av en affisch med en tidslinje över den amerikanska medborgarrättsrörelsens historia. Till de förklaringsmodeller som vi redan har gått igenom vill Anders Nergard lägga till några. För det första, institutionell diskriminering. Alltså att organisationer har regelverk som leder till att man systematiskt väljer bort personer med ytländsk bakgrund. En klassisk exempel på detta kan vara att Personer med utländsk bakgrund har på grund av de andra diskrimineringsformerna svårare att få jobb. Om man då har till exempel en arbetslöshetsförsäkring som kräver att man ska vara beredd att sänka sina krav på jobb efter hundra dagar när man har sökt. Då fungerar reglerna på ett sådant sätt att man i högre grad tvingar personer med utländsk bakgrund att acceptera jobb som de är överkvalificerade för. Den sista formen av diskriminering och den som på många sätt är svår att förstå därför att den inte nödvändigtvis har en tydlig aktör som vill diskriminera. Det är det som jag kallar strukturell diskriminering och i detta fallet ofta strukturell rasism. Det handlar då om hur regler, inte bara inom en organisation utan regler generellt i samhället får effekten av att försvåra för personer med utländsk bakgrund. Det kan vara effekter som gäller från hur skolan fungerar som sen slår på personernas möjlighet att få jobb. Det kan vara möjligheterna att få bostad som en effekt av möjligheterna av att få jobb eftersom det ofta krävs en viss inkomst. Det vill säga hur ofta små processer, små regelverk- tillsammans bygger ett nät som hela tiden systematiskt- gör det svårare för personer med utländsk bakgrund- att få liknande resurser med förliknande kompetens. Uttrycket strukturell rasism är något av ett rött skinke för många. Vad är då strukturellt? Att diskriminering sker har som sagt visats i många studier- men att därifrån dras slutsatsen att den är strukturell. Anders Nergård har en viss förståelse för de som menar- att termen strukturell rasism liksom fångar in allt- men säger ganska lite. Och ibland kan man se ett sådana analyser- som har en tendens att komma fram till resultatet lite väl fort. Men det finns väl egentligen två olika sätt- att visa på strukturell diskriminering Det ena är att börja med så att säga, den här överblicken på hur systematiskt skillnader När det gäller fördelningen av resurser är i samhället Personer med utländsk bakgrund i relation till deras utbildning Har betydligt sämre sysselsättningsgrad, alltså jobb Sämre lön, sämre löneutveckling i högre grad överkvalificerad. Och de är tidsbegränsade anställda i högre grad än personer med svensk bakgrund. I stort sett varenda variabel när man tittar på hur det ser ut på arbetsmarknaden visar på att personer med utländsk bakgrund har det sämre. Och då har man svårt. Att förklara det såvida man inte tror att A, personer med utländsk bakgrund, generellt är dummare än svenska, eller B, generellt vill ha mindre resurser än svenska. Så länge man inte tror på någon av de två förklaringarna, så ger den bilden en ganska så bra indikation på att det förekommer någon form av strukturell diskriminering. Det andra sättet att närma sig det är att titta på dessa små processer och det kan vara regelverk innanför organisationer det kan vara hur man pratar om kompetensaspekter som ofta sker genom glasögon som på olika sätt skiljer mellan personer med svensk bakgrund och utländsk bakgrund det gäller hur man värderar vad man har studerat. Jag menar, I Sverige är det bättre att ha en universitetsutbildning från Uppsala eller Stockholm eller Lund än att ha det från en högskola. Men har man det från ett, till exempel amerikanska universitet i Beirut, för att ta ett konkret exempel, så framstår det som att det är en problematiskt trots att det är en internationellt mycket framstående universitet. Det vill säga hur man på olika sätt värderar den bilden av kompetens som de sökande ger. Men alla dessa exempel är fortfarande kan man säga på en institutionell nivå. Det blir först strukturellt när effekterna av dessa förs vidare till en annan plan. Har man fått nej en massa gånger så har man det svårare på arbetsmarknaden. Och det är det som är den strukturella komponenten, att vad heter det saker läggs till. Då ska vi se. Vad vill du ha? Jag ska ha en kopp te. Jag vill också ha en kopp te. Jag tror att jag vill ha två stycken sådana här suckerbullar. Jag är på ett café i centrala Malmö med Marie Svanberg som jobbar hos polisen i Skåne. För några år sedan deltog Marie i ett projekt genom vilket hon blev mentor åt Gabriella, som nyligen hade kommit till Sverige från Armenien. Och fick så en vän för livet. Vi har en jättetight jätte relation. Vi hörs inte av så mycket som vi skulle vilja. Men vi har en väldigt nära relation alltid. Och när vi träffas så känns det som att det inte har gått någon tid alls. Marie Swanberg jobbade under fem år som rekryterade hos Kånepolisen. Och trots att hon definitivt aldrig varit rasist så medger hon att innan mötet med Gabriella så hade hon kunnat välja bort någon på grund av en sån sak som en brytning. Det handlar nog om att, eh, att man inte känner igen sig. Att jag inte kände igen mig, det kanske att jag tyckte att det kanske inte gav ett så professionellt intryck om man inte kunde prata helt svenska helt utan brytning och så. Det kanske inte var det bemötandet som jag ville att vi skulle ge, kanske när vi svarade heller. När allmänheten ringde och vill ha hjälp, till exempel. Det är svårt att idag att sätta sig in i hur jag kände då eftersom jag har faktiskt gått igenom någonting som har gjort att jag tänker annorlunda idag. Idag hade ingenting sånt kunnat stå i vägen utan jag hade bara gått på vad det här är för människa och vad den har för kvaliteter och för kompetens helt enkelt. Richard Karlsson vid Linnéuniversitetet är tveksam till termen strukturell rasism man måste också sätta relation till att det diskrimineras utifrån många olika aspekter. Etnicitet är en aspekt som diskrimineras utifrån. Men det finns ju diskriminering utifrån kön och ålder. Och... Men vi vet ju också att till exempel att om man är överviktig blir man också diskriminerad. Och diskriminering och överviktig den är inte riktigt lika stor som diskriminering utav om man till exempel heter Hassan då. Men den är liknande i storlek från de studier som har gjorts så. Så att utseende övervikt och sådana saker, det är också en annan Kategorisering. Och det är liknande processer som ligger bakom att man gör åtskillnad på att man favoriserar svenska till exempel för att de är mer lika oss. Vi reagerar på olika egenskaper hos människor. Det kan vara etnicitet, det kan vara kön, det kan vara längd, det kan vara hur tjock man är och så vidare. Och det får så få olika uttryck och konsekvenser. När man söker jobb och i lönesättning och liknande. så va? Jag tycker att det är relevant att säga att etnicitet är en sån grupp- som är särskilt utsatt i, i svenska samhället. Så va? Så då tycker jag att det ger delvis stöd för det resonemanget att prata om- att det finns en, en strukturell rasism på det, på det sättet. så va? Men jag tycker att det är en viktig frågeställning som måste fortsätta jämföra. Man måste, man måste sätta relation till någonting. Så va? Jag tror att det är viktigt att göra faktiskt undersökningar när man faktiskt jämför- så man kan få svar på vilka alltså, vad är det som är som är värst här. För jag tror att de föreställningarna som finns- inte, inte riktigt stämmer överens med. Till exempel så skulle jag gissa på att många har en föreställning att det är värre om du är invandrare och kvinna eller om du är invandrare och man. Men den begränsade forskning som finns tyder faktiskt att det inte riktigt är så. Så att det, det är inte alltid så, så, så enkelt som det ser ut här. För det är ju också ett, ett problem att man om man får en bild av samhället som så pass genomsyrat utav en, någon slags strukturell rasism då, där man inte har något, individen inte har något handlingsutrymme och det inte går att förändra någonting så. Det kan ju leda till uppgivenhet då från både från arbetsgivare men även från arbets, arbetssökande sida att det spelar ingen roll hur man gör så. Och det, det är ju det som är risken på det så. Så att jag tror att man måste kunna se då både på vad kan jag som individ göra när jag anställer någon? Vad kan jag som individ faktiskt påverka om jag är i en utsatt situation? Vad kan man som medborgare påverka och vad kan man som politiker göra med olika styrmodeller? Så jag tror att det är viktigt att man, man måste faktiskt se på det här problemet på olika nivåer. Det kan bli ensidigt att bara titta på individen också. Men det kan också bli väldigt trubbigt att ha de här väldigt eh, som strukturell diskriminering eller rasism rasismen. Så då kan det kan det också bli trubbigt och abstrakt för, för människor också. Många fler än Richard Karlsson har menat att talet om strukturell rasism kan komma att etablera en känsla hos personer med utländsk bakgrund av att det inte är lönt att anstränga sig. För min egen del tänker jag på hur det påverkade mig att höra om den gång min mor ringde och sökte ett jobb och fick beskedet att tjänsten var tillsatt för att några minuter senare höra en svensk vän ringa samma arbetsgivare och bli välkomna på intervju. Att min mor ändå lyckades få de jobb hon ville ha blev en viktig signal att jag inte behövde vara rädd för att jämt bli utsatt för diskriminering. Anders Nergard menar att den kritiken mot begreppet strukturell rasism utgår från ett synsätt där människor förväntas agera individuellt istället för kollektivt hela medborgarrättsrörelsen i USA och den styrkan bakom det var baserad på att alla var överens om att det var en strukturell rasism i samhället. Så att på det sätt kan de hävda som har problem med strukturell diskriminering att det gör det svårare för en individ att kämpa ensam och där håller jag delvis med. Men inte generellt att kämpa utan den bara styr mot olika former av kamp. Och det är ju det vi har sett nu mer och mer. Afrosvenskarna har förstått att de måste organisera sig. Eller romer har förstått att de måste göra sin röst hörd som kollektiv. Därför att tanken att var och en skulle göra vår röst hörd individuellt funkar inte om det är former för strukturell diskriminering. Forskaren Richard Karlsson säger av sin sida att det kan vara viktigt med såväl politiska strategier för att komma åt diskriminering och individuella. Och det han kunde se gav hans påhittade Hassan större chanser på arbetsmarknaden var att ge en bild av sig själv som varm och kompetent i sitt personliga brev. Som ett sätt att göra upp med fördomar. Om muslimska Sanna el tänker på ett liknande sätt när hon söker jobb och väljer därför bland annat att aldrig ha bild på sig själv i sina ansökningar. Om jag lägger ett foto på mig när jag avslöjar så kommer de direkt säga nej. Kanske. Man vet aldrig vem mitt CV hamnar hos. Jag vill att de ska träffa mig personligen. Där kan jag visa allt möjligt, prata med dem. Så de ser vem jag egentligen är. Inte vem som. Vem är hon med hos Slägen? Hon kanske inte är någon. Alltså, hon har inte gjort någonting eller så och bara överdriver. För det är också så att de har Vissa har så att invandrare Eller med slöja är på sots De har inte gjort någonting, de ljuger Det är mycket så De fördomarna som du ja, stöter ja. på Ja, men det är inte rätt Det finns från båda sidor Det goda och det negativa Så det är inte rätt